Përshëndetje, rritakojemi në emisionin e radhës së siklit në bi edukimin e fëmive. Sot do të diskutojmë, në bi edukimin kulturor, në bi edukimin artistik të fëmijës, në bi ato shie, në bi ato uh, tipare të cilat përbën ato që shuët formati i një formimi të duhur, të etikës, të edukatës, të kulturës. Eh? Përgjësërë të kulturës së përgjithshme nëpërmjet së cilave krijon një personalitet të mirë fëmia. Si jetë mëoxhe në nderuar Ahmet Kalaja. I nderuar Hoxh, ë uh, si duhet si duhet të ushqyer fëmia për një formim dhe cilat janë ato burime për një formim të mirë kulturor dhe fetar dhe artistik njëkohësisht? të fëmijës sa më sa më domethën sa më zhdervjellët të jetë fëmia domethën sa më sa më i zhvilluar të jetë për sa i përket domethën anës uh, kulturore domethën ajo që ju e përmend domethën anës artistike aq aq edhe më mirë ndikon kjo domethën uh, për një i cili do të ketë të nesërmën domethën një të ardhmë të mirë dhe me shpresën e Zotit domethën do të ketë një një pozitivitet një domethën do të jetë më dobiishëm një njerëz i cili di si të komunikojë, një njerëz i cili di si të shprehet, një një një një njerëz një një i cili lë gjurmë, gado në çdo lloj marrëdhëniesh, gjurmë të mirë dhe të A, dobishme. Do të thotë, domthonjë zhvillimi kulturoor, domthonjë ka të bëjë shumë domthonjë me zhvillimin e personalitetit të individit, domthonjë të identitetit të ti, tij. Domthonjë shumë gjëra i gjen islam, domthonjë që kësaj kësaj, kësaj pjesë i kushton në rëndësi, në për shembull Lethemi kemi këndimi në Kur'anit i cili ka melodi nga mëtë ndryshmet, lethzimimet të, të, të gjhujt e zani ka atë melodi në do të i trajtojmë, mishallah. Mm -hmm, mm -hmm. Gjitha ato kanë mm -hmm. edhe atë pjesë e vetë dhe mëtën të melodisë. Eh? Mm -hmm. Përshonë në Profetë a.S. një natë kaloj diku dhe gjoj dike që i për lethën të Kur'an. A, A i shte e bëmusa e shariu. A i lethën të shumë mirë Kur'anit dnesmën profeti e thiri. Pra kta është kultivimi i shijeve estetike absolutisht po. po. Mm -hmm. Sepse kë ndikon në formimin uh, psikologjik të fëmis, domethënë kë ndikon në personalitetin e tij, kë ndikon domethënë po. në sepse ka një ide po që uh, po themi uh, domenia artistik nuk përfshihet në domenin fetar dhe besoj që është e kundërta, ato janë të ndërthurur me njëra tjetrën, ku dhe aspekti i kultivimit shpirtëror nëpërmjet edukimit estetik të tij ka të bëjë posaçërisht edhe me edukimin fetar. Siç është për shembull melodia e ezanit, po melodia e ezanit, për shembull rasti i ebumusa të xhariut, ë, profeti Alayhis salam, domethënë um Muhamedit nga seri e tij, dhe të nesër më i tha, a e di thasë ty Zoti të ka dhënë një nga melodit që i ka dhuruar Davut Alayhis salam? Për këtë arsye për shemb, nastin e ezanit, A, normalisht ezani në konceptin e islamit është thirrja e cila bëhet ftesë për të ftuar njerëzit mm -hmm. për falje, simbolizon, po dhe produkt artistik në vetvete. Ë mm -hmm. simbolizon domethënë islamin me kuptimin ku gjendet ezani kuptohet se në këtë vend ka islam, është adhurim me kuptimin që kush e thrat ezanin po ka shpërblim të sevap, po njëkohësisht brenda ka të atë e muzikalitetin, ka të melodi në më mënyrë po të shprehemi <të> <të shpremi> që ka mekamatet e veta, për shembull, mënyra se si thirret e zanit në Turqi <të shpremi> është tjetër, mënyra se si si, si uh, thirret në botën e gadishullt e Arabisë është tjetër, mënyra se si uh, thirret në Afrikë është tjetër, pra ka një melodi krejt tjetër. Dhe jo më kot ka një indikacion të jerzakosh të njerëz zësh besimit të cilët kur e dëgjojnë ezanin ju lej gjumë të pashlyeshme në ndërgjegjen dhe në kujtesën e si, si, tyre. Pikërisht si produkt po them artistik. Më thon, më nd një herë tek xhamia, do të thonë ka ndodhur një nga ata xhamatlitë të xhamisë, do të thonë, me sa duket atë ditën muzeuni mungoi, do të thonë, dhe thirrri ezanin. Erdhën dikush nga rruga, sa kush e kush e bëri të thirrën sot? Që kishte ndo një çudi e madhe për ne për shembull. I tham në dikush, "Ta duta, fakojta ata përqafoj." Po i tham në, "Pse?" A, fa kisht ki të tha e, melodi tha ishte ishte shqiptar shqiptar ta. Po. Pra me kuptimin që domethën përveç çënit e ezanit adhurim, ëh, përveç çënit mirësie e madhe, domethën ka edhe atë pjesë në artistike bronda, si jo pra, në mishë si artikulon. Pra kot është i dhën rëndësia shumë këndimit të bukur të ezanit në islam. Po, pra këndimi jo nga çfarëdo lloj zëri dhe nga çdo kush. Po ka dy kushte ezanit. Domethën ai që e thret ezanin tieti kujdesur për sa i përket kohës. Gjështë që në këto kohë e ka zhjetur kalendari, nuk, nuk ka në një filozofit madhe. Dhe pjesa e dytë, thotë, duhet këtë zë të bukur. Mm, duhet këtë zë të bukur. Do më thëmë, ne tek fëmija nuk e trajtojmë e zanën si një artë i, i thatë, po e trajtojmë si një adhurim, pa e mm, vetë veta... Një artë nuk... komplementar, pra, pra që i ka të gjitha brëndë, të gjitha, të të gjitha brënda, funksionalitetet. A të herë është shumë mirë mm -hmm. ha, që fëmi të të edukoj me e zanën kushet e të ezanin më bukur, s'ket konkurse një, për thirin e ezanit. Shumë për kam parë një ras në Turqin dhe më thonë, ishe një konkurs më barë komtarë për ezanin më të bukur. Mm -hmm. Pse mos tjedhë të këfmit një gjithë tjilë, mësohet, artikulimi, zgjatja e zërit, vetë fmija dhe më thonë, e dashuron ezanin, dhe nërmë është që kjo jep të më thonë fmisat e estetikën, jep dashurin për, për këndimin, jep kështë në më nga mund të përmendem për edukimin artistik, do të them se në këtë sens domethënë, këndimin e Kuranit, leximin e Kuranit. Po. Është sh... art në vetë, absolutisht. Domethënë leximi i Kuranit ne muslimanë besojmë se është prej formave më të mira që të lidhin me Zotin e tyre e tjerë e tjerë. Dhe kjo është baza mbi të cilën ne edukojmë fëmijët tanë në, ta në lidhje me Kuranin famë larhtë, pra se është fjalë e Zotit, sa më pran Kuranit, sa më pran Zotit të tij. Mirpo ajo vetë brenda pastaj ka edhe specifika të veçanta që është ledzimi Kuranit në përmjet regulave eh, të të gjuridit. Që nën në kupton dhe më thonë një loj melodijet caktuar, një loj pushimin në momentet caktuar, një loj zgjatimit caktuar, një loj mbajtjet zërit plotësisht apo gjysmë kohë në momente të caktuara, gjë që e bën Kur'anin domethënë dhe, dhe e bën fëmin eh, shumë të zhvilluar, shumë domethënë shumë elastik ë eh, në lidhje me, me raportin e mëzimit, për këtë arsye domethënë gjithëta lexues të mëdhtë fuqishëm të Kur'anit, si rast i Abdul Basit Abdus Samed ose Minchaujut apo Sudaisit apo Shureimit apo El Buderit apo Al Kasmit, gjithë këta domethënë është kultivuar tek qysh në vogëlinë e tyre është kultivuar dashuria për Kur'anin për leximin e Kuranit. ë Konkurset e Kuranit, leximi më i mirë i Kuranit, ë domethënë nxjerrjen e fëmijëve përpara njerëzve për, për të lexuar Kur'an, ë gjitha ato domethënë e zhdervillosën fëmin, ë e bën fëmin, e, e bën fëmin, fëmin se më thonë më të zhdervjellët. Pra më mirë një fëmijë i cili jepet, i cili ditë trasë zanin, i cili ditë lexoj Kur'an. Që dinjet i veta i kultivon ngadalë në mm -hmm. fillim artë mirë mm -hmm. artikulimin ë do të thon krijimin e një shpirti fin si më thon atë le të dalim edhe tek këty disiplina të tjera artistike siç është vargëzimi, poezia dhe piktura. ë poezia thuhet që ka qenë shumë e përhapur ndër popujt popujt arab dhe njëkohësisht është pjesë e besimit për të shprejur një ndjenjë, për mjetë vargëzimit, dërko që edhe regullat, po themi regullat e metrikës, për shemull kanë lindur në një vend që sot për shumë njërës është pa si e pa përceptushme, si shtë Afganistani regullat e metrikës në poezi. Sa të, të nevojshme, janë nuk po e i përfëshim të të domozoshmet për një formim, po janë të nevojshme, për një për një shpirt fini, për një sjellje fine, për një edukat fine, do të them, do të them domethënë se është shumë e rëndësishme, për këtë arsye, domethënë në jetën e profetit euresallamu, siç e thatë ju domethënë arabët kanë qenë shumë të dhënë mbas poezjisë, kanë qenë shumë të dhënë mbas elokuencës, kanë qenë njerëz që shquheshin saqë Zoti sfidoi me Kur'anin që ju thotë, nëse ju jeni kaq kaq, si më thon të specializuar në fushën e gjuhës e lingustikës, e elokuencës, të shprehurit poezive urdhëroni bëni një kuran si ky Kurani apo 10 kapitull apo thjesht edhe një kapitull vetë. Sepse vetë Kurani ka një shtrim e e, e poetikës brenda të elokuencës të, të kuptit të shprehur, A, po nëpërmjet po në profetale sallallu sam ai kishte disa njerëz që rrinin gjithmonë pranë ti që ishin poet. ë që në moment të caktuar kur armiqtë e tij e Sulmonin me poezi mishin pikësht bojëta të profetit që u a kthenin në të njëjtën mënyrë saqë në një rast për Hasan ibn Thabitin thot profeti alay salam thot ktheuha përgjigjem se ti do të ndihmoj shpirti i shenjt. Pra me kuptimin do të do të çelë Zoti horizontet për të dhënë një përgjigje sa më të saktë. ë uh, normalisht do të thonë që ë uh, mirë është që të edukohet fëmijë me poezi, si ë uh, të edukohet me mësimin e përmendursh poezisë. Un e kam provuar vetë dhe gjithë në dosha jemi dëshmitar faktit që njeriu kur mëson poezi sikur sikur hapet mendja, sikur zhvillohet, ë, eh, intuita, mençuria, ë, eh, të ndihmon shumë domethënë, më eh, të mësohet dhe të inkurajohet për të bërë poezi. Mhm. Mm pra në Kër momentin momentin momentin që fëmia mëson poezi, mëson, ai fiton edhe një lloj intuitive për të për të bërë poezi. ë eh, për të inkurajohet, të, të, të stimulohet momentin që dhe e që është shumë e rëndësishme që ti shpreh poezitë. Pra mos mbetin diçka tek ai. Moment të caktuar, në raste të caktuara ti thua, a dhe thua filon poezi, ëh, eh, që ekspozia që fëmijët inkurajohet, marrin guxim me këtë më radh. Kemi një moment shumë interesant që ka të bëjë me islamin, gjithashtu që kem këngët islame ose ato që quhen anashidet, ëh, eh, eh, ilahit që i thonë ju anashide, ëh, eh, që është prap një moment shumë interesant për shemb këto kohë të fundit un kam parë disa raste domethënë se si fëmijët vegjël interpretojnë shumë bukur, shumë mirë Ilahin domethënë dhe, dhe kjo është gjë shumë e mirë, fëmia msohet, rritet me me me melodin, rritet me me me me me atë me atë zyrien e, e plogshtisë ne plogshtis. dhe neve na interesojmë ndan mm -hmm. njerëz. Për mm -hmm. domethënë një njerëj plogës nuk është aqë produktiv dhe aqë shumë pozitiv një, dhe një i cili është i hedhura, e cili, dhe më thënë, ka të shpirtin fin, normalisht që shumë me i mirë, shumë me i dobi shumë, shumë me i komunikueshëm, dhe ne, si qëqëri, dhe qëqëria njërëzorën për gjithi, ka më shumë nevoj për këtë kategori njërëzisa për të parën. Qësuqë, domethën të të, të kultivojmë tek fëmijët dashurinë për këngët islame, po edhe këngët e tjera, pra nuk është kusht që të jenë këngë islame, patjetër këngë fetare, mund të jenë edhe këngë patriotike, mund të jenë këngë të cilat e orientojnë njëu drejt moraleve, drejt vështytit. Është rëndësishme të jenë të qëruara ato, si më them, problemet që mund ket, të ketë ose që e bëjnë këngën pastaj nga halal të lejuar në haram. Këtë ne mund ta orientojmë. Bile unë them, domethën momenti që ne do të kultivojmë shumë këngë të halal Ather do të do ta kenë shumë më të lehtë njerëzit që të largohen nga këngët haram. Në momentin që ne nuk japim një alternativë, ëh, për këngët halal, çofshin këngë patriotike, çofshin këngë, për shembull kemi rastin e e, e këngëve të Shqipërisë jugut për shembull, cilat janë plotësisht domethën me me z ë këngë polifonike për shembull, domethën janë shumë shumë brillante, ka prej tyre këngë cilat domethën gjuajnë në në në, në moral të larta ftojnë njerëzit në vlera mm -hmm. me histori ë eh, ose kemi rastet e këngëve të veriut, të cilat janë këngë patriotike, të cilat orientojnë njerëzit drejt dashurisë për atdheun e kështu me radhë. Pra janë shumë gjëra që mund t'i shfrytëzojmë edhe gjithmonë këto do të ndikojmë në atë formimin e fëmisë në të ardhmen. Mm -hmm. Po aktrimi për po shemb, sepse unë uh, nuk e di meqë për një periudhë jo pak këtë kohë jam marrë vetëm aktrimin. Aktrimi është një truq me i farë mënyrë, është të vendosësht në një pozicion të caktuar të luash pra, një pozicion të caktuar ë, është, i, është i kushtezuar nga jo që farë për cilë të e kinjezit pra nga fabula në fund, nga jo që si shtatë Juve një produkt artistik i cili fëton njërë, zitë në të mirë dhe i lërgon nga keqa, kjo është masa vlerësuese e produktit artistik dhe nuk gjukot produktit vetëm në përmjetë fruimës i përqona, apo jo? Unë mendoj dhe më thonë se është shumë i rëndësishëm, unë mendoj... Edhe, edhe i aktrimi është ndjesi e bukurë. Absolutisht, përshemull nëse do të plasim për ligjeruës që kanë ndikim, un popullant në të ardhmen, njerëz që, domethënë, dinë se si ndikojnë tek njerëzit, dinë se si i prekin zemrat e njerëzve, momenti që ne do të, të do të edukojmë tek fëmijët aktrimin, ë, do të thotë se edukojmë tek fëmijët atë anën emocionale, mbushjen dhe shkarkimin emocional. Dhe unë mendoj domethënë se një fëmijë i cili është mësuar me, me me me aktrim, çës në vogël, do të jetë shumë efektiv në mënyrë se si flet, komunikon në mënyrë se si ligjëron, pra një fëmijë i cili është rritur me këtë natyrë mund të jetë një khatib, ëh, një ligjërues shumë i mirë, sepse di ku të prek, di si ta ngrejë zërin, di si ta ulë zërin, ëh, siç në rastin e profetit Alayhiselatu selam, i cili dinte ku ta ngjirtë zërin, dinte ku ta ulë zërin, dinte si trajtonte njerëzit sipas kapaciteteve që kishin eksto në radhë. Kështu që është i rëndësishëm shfaqja teatrale për shembull. Po, shfaqja teatrale. Shumë shumë shumë interesante dhe shumë e bukur, pse mos të ketë raste kur për shembull djalë dhe mbreti në për shembull Haxhaxhi dhe Said ibn Jubairi, pra mund të bëhet një shfaqje shumë e mirë. ë mm -hmm. ose për shembull kemi rastin e rastë sa duhet të them nga historia e Islamit, të cilat ne mund të mund të teatrealizohen në një fa mënyrë për të servuar me edukimin. Për gënjeshtrën, edukimi. për për funën mm apo -hmm, mm -hmm, për, punen, për përpunen, të fituarit e bukës me ndëshmëri dhe të jetës me ndëshmëri që gjitha... kanë mesazhe shumë të mira. Pra të gjitha këta në një farë mënyrë janë influente në ndërtimin e një personaliteti që, të mirë unë dhe të drejtuar, u them që duhet të, të jenë edhe edhe në familje. Për shembull, mm. familia, por ta bërë dhjetën familjare sa më të gjallë, fmi... sa më dinamike dhe sa më të gëzuar, ka vend për t'u aplikuar të tilla disiplina artistike, ëh. Shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, domethënë ne sepse jo gjithmonë do të jepet mundësia që në publik të bëjmë një shfaqje teatrale. Ha? ose jo gjithëmur shkollat do të organizojë shfaqe teatrale, e, pse mos të improvizuarën dhe në shpi, dhe më thëmë, është shumë interesantë, dhe më thëmë, shumë e bukur, dhe më thëmë, drejtëm, kemi provuar në njerë në shpi, dhe më thëmë, edhe ka dalë gjë shumë e bukur, fëmi, dhe më thëmë, tipë organizimi, dikur shtotë një gjëgjës, dikur shtotë një poezit, dikur shtotë një ilahi, ha? një mbrëmje artistike, se mos të jetë nj e i cili rritet me këtë lloj shpirti un mendoj un mendoj se do të jetë shumë më i dobishëm nesër dhe shumë më i kompletuar nesër sesa një fëmijë i cili rritet me rregulla strikte nuk e njeh bot, të botën punës së jetës familjare. Domethënë këtu nesër kështu do tjeta, më të jeta. Unë çfarë do të jap? Mirë, ë lëri pak edhe disa receta për pjesën e dytë të emisionit pas i pauzës. Rikthehemi në pjesën e dytë të misionit. Mirë, diskutuan prapë mbi poezin, mbi shfaqjet teatrale që mund të organizohen në familje ë mbi Aktrimi. aktrimin, por ë piktura, sepse nga pikpamja fetare është një art delikat. Dihet që në Islam ë pikturat që kanë figurë njerëzore, që kanë frymë njerëzore Faktikisht nuk nuk istan, pranohen. Un mendoj se piktura, piktura, njerëzit që pikturojnë nuk pikturojnë të gjithë njerëzit. Ço do të thot, ata që pikturojnë një, janë njerëz që kanë intuit, kanë njerëz që kanë imagjinat shumë të fortë, domethënë, dhe në përgjithësi janë njerëz, un mendoj, ëh, eh, që janë njerëz spikator. Jo të gjithëve ju jepet, ëh, eh, mua përshënd nuk për dhe më jepet për të pikturuar domethënë. Kështu që un mendoj se duhet ta kultivojmë në momentin që gjejmë tek fëmijët tan prirje drejt pikturës unë mendoj që duhet ta zhvilloim shumë. Normalisht e, duke orientuara, duke orientuar, pa nuk do të jetë gjërat të shëmtuara, gjërat fllihura. ë prej gjërave që Islami domethënë, siç e that edhe ju, ka vënë theksin mbi të është që nuk duhet të jetë diçka që ka shpirt në kuptimin e asaj që mos shfaqet sytyra. Domethënë shumë mirë mund paraqitet nga mbrapa, shumë mirë mund paraqitet në profil ë uh, shumë mirë mund të jetë fytyra e errët për shemb. Po mund të jetë silueti, thëminë po në në në në një terminologji saktuar për siluetë njerëzore. A mashkullore pra që, që, që zhvillohet absolutisht. Dhe kjo ka urtësinë okay. e vet, ë sepse nuk është ndalim për efekt ndalimit, por është ndalim për efekt të një. Pasojë, do të thonë që mund të sille, më qirishë mund të sille që është një temë tjetër ajo po ta diskutoj. Por përgjithësisht është një art edhe ky që ka ndikimin e vet në në një absolutist, formim artistik dhe kulturor absolutisht mm -hmm. do të thonë më ndikojnë më ndikojnë shumë edhe tek ajo unë... që quhet kultura e përgjithshme dhe një besimtar me një kulturë kultur të kompletuar diskutohet që ka është më i dobishëm se sa një besimtar po themi i cili vërtet është korrekt me normat e besimitime, detyrimet, por që nuk ka një formim kulturor të gjithashëm, qka do ishte shumë pozitive, si aspekti i jetës dinamike të një individjen, të marrit me spor, si që kemi diskutuar, të që në rritë shumë aktiv edhe... Pra, ne, ne do më thënë, qëlimin e kemi me këto emisioni që të rrisim dhe të edukoim breza të cilët do të më bartin, do të më bartin për gjithësi, dhe do më thënë, do të jenë të dobishëm për shoqërinë, sepse çdo kush pastaj plotson diçka nga mozaiku i përgjithshëm. Mirpo ne kemi dëshirë që fëmijët tan me besimin e tyre dhe me këtë formim të përgjithshëm dhe pastaj zhvillimin shkencor që do të kenë një jetë të jen dikushi, i cili do të na trashëgojë dhe do njëra, pa, e të lënë gjurmë të mira pa. pasi ne targohemi nga kjo botë, por që edhe shoqëria të shoh, domethënë atë ose të bëj dallimin mes një fëmie të rritur me frymën e besimit. Sa çfar do bish dhe mirësisht sellaj në jetë me diktë tjetër i cili ka qenë larg sa frymë thjesht po është i rritur me frymën e interesit. Po, kemi detaje të tilla për shembull, hartimi i një urimi, një ngushëllimi, ëh, dhe kta janë pjesë të formimit të njerëzit. Absolutisht, unë mendoj që fëmijët domthon duhet duhet të edukohen për mënyrë të shkruajtje si... një kartoline, absolut, e një letre. Absolutisht. Mm -hmm. Mënyrë se si duhet të artikulojnë ngushëllimet, ëh a mënyrës si duhet të artikulojnë urimet e në gjitha gjëra interesante do të thonë ka shumë porosi profetike që profeti Alislam porosiste këshillonte këshillonin në këtë mënyrë ose artikuloni ngushëllimin në këtë mënyrë ose urimet për rastet e martesës ti në këtë mënyrë bekime domethënë më që i japën gjitha ato domethënë në momentin që fëmia i mëson në momentin që fëmia orientohet që ti zbatojë domethënë me kuptimin e asaj që ndodhet diçka e drejtë të bëj urimin pa jo thjesht babai ta bëj urimin edhe flet në emër të gjithë familjes babai bën urimin mami bën urimin edhe fëmijtë bën urimin ë për po shëllimin në po kështu edhe kartolinat prandaj është është një është një kapitull që sot është mbyllur sepse është interneti por është interneti është, është, është dhe, atyte, me të të të, një komunikatelektronike megjithatë një artikulim i mirë ka vlerë kudo më pavarësisht mënyrave unë sësi tëm, unë jam, unë jam, unë jam, se si do un jam un jam un jam si më them simpatizant e asaj që duhet të ngjallët kultura e, e kartolinave përsëri e urimi përsëri sepse diçka që është e shkruar diçka që vjen nga njeriu është shumë më Më mbësët lënëse, se sa diçka që shkuat në mesajët... Dhe diçka që të ke fundit i mba njëzit e bashkuar dhe i bashkon në zemrë, sepse pesha i një fjalet mirë dhe të zjedhur në mkone duur, në momentin e duur, për zemrë dhe për mendin e duur, pa tjetër që ka një rezultat të jersë zakoshëm. Të ke fundit, jeta me gjithë të halë, me gjithë të brenga që ka, e gjen kuptimin e gjen kuptimin te këto detaje kaq të vogla në dukje, mi po që janë shumë të rëndësishme, sepse jo më kohë thot populli, një fjalë e mirë e ëmbël, ëh, ka vlerën e, e ka vlerën e një zgjidhje të, të situatave që ndoshta nuk mund ta zgjidhësh me, me me me absolutisht absolutisht është me aspekte të tjera të pamundura po e zgjidh me një fjalë me një fjalë të mirë. Ska në ashtu siç ka ndikim vëshërimi i mirë, vëshërimi i ëmbël Portreti i mirë njeriu ka ndikimin edhe fjala e tij. Përkëshë pjesë e e, e e e e, si më thonë, si tek zhvillimi kulturor tek fëmia është mënyra se si ai duhet paraqitet tek njerëzit, mënyra se si duhet vishet, mënyra se si duhet t'ju dretohet njerëzve. Gjitha kanë ndënë me, me zhvillimin kulturor, mirë, por në momentin që nuk i edukojmë tek fëmia këto gjëra, mos presim që fëmia bëjë diçka shumë të mirë, domethënë, në momentin që ne i edukojmë dhe si më thonë, e mësojmë fëmijën që ai të ndërmari edhe ai të paraqitet. Kujdes babi kur flasesh me njerëz, duhet i shohësh në fytyrë po, kur flasesh me njerëz, dh... nuk duhet të ndërpresësh nësa ato flasin sepse është mugese edukate, duhet i dëgjosh deri në fund. Është dhe precedenti i dëgjimit deri në fund të profetit paqja dhe mëshira zotit qof mbi të, kur nuk e ka ndërprer kundështarin e tij i cili ka bër një ofertë për të cilën ai skeqë që në dakord por e ka dëgjuar ja, deri në fund. fund. Aio përcaktoi se precedenti dhe kulturën dhe etikën e komunikimit midis njerëzve. Pra sado që të thotë tjetri që ty ndoshta s'qeje, dëgjojë deri në fund, pra jep ia shansin atij sepse duke i dhënë shansin i ke marrë drekrat në një farë mënyrë. Janë efekte psikologjike këto. Dhe njëkohësisht thuaji pastaj mendimin ton. Domthon kjo është kjo është domthon këto këto janë gjëra që ndoshta ndonjëri nga teleshikuesit pret nga këto emisione gjëra të mëdha dhe këto gjëra ndoshta edhe mund t'i duken të vogla, po unë mendoj domthon se janë këto gjëra të vogla, cilat japin edhe atë pikantën tek tek tek fëmiajt e ardhmes, tek burrit e ardhmes, tek gruaja e ardhmes, domthon sepse një ju, siç e tham domthon, janë çështje komplekse që përbohet nga copza, ëh, cilat e plotsojmë imajnë cilat e plëcojnë atë uh, panoramen, do më thëmë. Shë që unë mendojë se janë, janë pika të rëndësishme dhe janë tema të rëndësishme cilat në japin atë një rjunë fin, atë një rjunë uh, e lehtë, do më thëmë, dhe një rjunë rëndomë të i cili asë vete në vetë nuk e mba ndotë, do më thëmë. Êshtë mm -hmm. dhe diversiteti i, që mund të ketë midis fëmive në... në... A përbën kjo një problem? Unë mendoj se... Edu... A po diversitetit duhet të parë si shumë lo shmëri, si një mozaik me të gjitha elementet. Absolutisht, unë mendoj elementet. që ne duhet të edukojmë fëmijët tanë se diversitetit në mendime, diversitetit në... është pjesë e natura si nëzore. Në priorje, edhe në besime. E në besime. Pjesë e jetës, të më thënë. Pra, ndo njëherë ne nga dëshira e njërë për të edukuar fëmijët me besime tjere tjere, e bën fëmin, domethën ose ndjellim tek ndjellim tek fëmia një urrëtie, një urrëtie ose një ndjesi si më të thjeshtë se aifron ashtu si ndaj tjetrit. Ndërkohë që faktikisht është mirë që të edukojmë tek fëmia se ka dha të tjerë që kanë besime të ndryshme, ka dha të tjerë që kanë prirje të ndryshme, ka dha të tjerë që kanë shihet ndryshme nga këto ponat dhe Faktikisht kjo diversitet, do të thonë që që mm -hmm. ekziston është është diçka pozitive, ëh, eh, sa po donte Zoti, ashtu eh, siç e thotë Muhamedi (s.a.v.), i kishë bërë gjithë njerëzit të ishin pozitivë në mënyrë që trajtohet drejt, kuptohet drejt dhe trajtohet drejt. Normalisht, në, në, në, në këtë sens do të thotë. Pra jo, jo me kuptimin që ne ëh e pranojmë me kuptimin që jemi në, me kuptimin që ky është realiteti, ëh se mm -hmm. po donte zoti i bën te mm -hmm. gjithë njerëzit besimtarë. Edhe ka urtësinë vetë kyre në jetë. Absolutisht çdo gjë ka ka Për të dalluar të vlefshme nga e pavlefshma, të... do bin nga dëmi, të mirë nga e keqja, të bardhën nga e zezesa. Është rëndësishmërisht që fëmia të duhet edukohet që jeta kështu është, domethënë, jeta nuk ka vetëm një ngjyrë, njerëzit nuk janë vetëm një kallëp domethënë, njerëzit janë nga më të ndryshëmit, ai nëse pas nesër mund të ketë shok klase një të krishter, nëse pas nesër mund të ketë shok klase një ateist, jeta kështu është, dhe më thënë, për kundra zi, i menqur, i urti, disi të fitoj zemë atë i njëzëve, që nese pas në esër të në tikoj në dhenjë një, një, një, një, një, një mesajë të mirë, dhe më thënë. Përfundoj dhe minutajë i këti emisioni, që do dëshironi fakti kishtë kishtë dhe më tej, për të diskutuar këto, po sigurisht janë emisionet e më tejshme, emisionet e radhës, që këto tematika ka që interesante, do gjenë hapsirën e vetë të diskutimit, ashtu si që shumë mirë i shkoqisni. Të ndërruar të le shikues, përfunduam emisionin që kushtua formimit kulturor të besimtare të fëmijës, pra posa qërisht, sepse atia kushtojmë këtë cikil emisionesh, do të rishimi në emisionin pasardës dherja të e në miru takovshin.